Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Riki Foss og Marie-Louise Toxví. Trofaste lyttere vil bede mærke i, at det lød anderledes denne her gang. Men så er det efter en sommerpause, tvungen sommerpause, så er vi tilbage nu med en ny gammel besætning i virkeligheden. Dan Bjergård for fire år siden. Nogenlunde præcis. Der sad vi to her første gang og lavede politiradio sammen. Er du klar, at det er så gammelt? Ja, det er, det er omkring i hvert fald. Det var sammen med Roland. Ikke? Det var med Roland, ja. ja. Og, øh, ham er vi ikke tilbage. Ham er vi ikke tilbage endnu. Til gengæld har vi Rikki Foss, som jo, hvis man har lyttet med i foråret, har hørt rigtig mange gange. Nu er du simpelthen med i åbneren, Rikki. Du er officielt medvært på politiradio. Hvordan er det? Jamen, øh, ikke nok Jeg er super stolt over, at øh, det kunne lade sig gøre, så er jeg også glad for at, øh, at være en del af teamet nu, selvom jeg også føler mig som en del af det før, men øh, nu er man jo officielt. Nu gælder det, er det for alvor? Det gør det. Ja. Og øh, selvom man siger, at man ikke skal gå tilbage til Fuser, så. Øh, ja, jeg sidder her jo endnu. Jeg, jeg er den eneste, der nogen nogensinde flytter mig nogen steder hen. Vi skal alt muligt forskellige i dag, og i virkeligheden tænkte jeg på under forberedelsen af programmet, at, at jeg har jo i de der 25 år, jeg har været kriminalreporter, stået fast på at sige, at, at kriminalreportage, kriminaljournalistik handler altså om mere end groftagt, hormor og ildbrand. Det, det handler jo også om, øh, om øh, socialstof, om øh, øh, psykiatri, det handler om øh, misbrug, det handler om alle mulige forskellige, integration andet. Det handler om rigtig, rigtig mange forskellige emner, hvor man på et eller andet tidspunkt kommer hen, hvis man beskæftiger sig med rets og kriminalstof. Og det bliver det her program i dag et udtryk for. Vi skal vidt omkring, men vi begynder øh, her i København, hvor vi sidder, fordi der har været nogle gevaldige brav i den seneste uge. Øhm, tirsdag aften på Østerbro i København, altså ved Nordhavn, Æstås station, der lød der et brag, som politiet meget længe kaldte en eksplosion. Dan Bjergård, jeg ved, om du hørt bravet, men hvad tænkte du, da du hørte historien? Jamen det første, jeg tænkte, det var jo, at nu var det anden gang på en uge, og der formentlig... Nej, det det, det nu har du spolet tiden frem. Det var, det var natten til i, i går. Ikke? Okay, ja, nu snakker vi... vi snakker øh, vi tirsdag, ved, ved skat. Ja. Øhm, jamen, hvad, hvad tænker jeg der? Altså, det er jo sjældent, at vi ser de her store eksplosioner i, i København. Det er noget, de har været rigtig slemt bladet af på den anden side af broen i Sverige. Der ser man det jævnligt, at andet de her kriminelle grupperinger, når de ligger i konflikt med hinanden eller ved statuere et eller andet eksempel over for myndighederne, så er det altså springstoffer af forskellige typer, man bruger. Og det var det første, jeg tænkte, at det, om det kunne være det, vi også så i København nu. Jeg tror, det er, fordi sprængstoffer er lettere tilgængeligt. Altså, der simpelthen er mere af det i Sverige. Det hørte jeg nogen nogle kloger om i fjernsyn, tror jeg, at, at der bruger man når man skal springe ned i undergrunden og sådan noget, altså byg, bygge, bygge sager og den slags. Og derfor, de er mere af det at gå og lave bomber af. Ja, det, det er måske en, en del af det, og så tror jeg også, der er en, en del af det, øh, som, som går på, at det der måske er et, et større kriminelt miljø i, øh, i Sverige. Altså, der har været meget at tale om blandt andet de her øh, Balkan-netværk, som har været øh, ret, øh, frem, altså, ret langt fremme øh, og, i Sverige, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at, øh, at de har adgang til en masse, altså både våben og, og springstoffer fra det tidlige Eksjuforslag. Øh, efter, efter borgerkrigen dernede er der en masse af de våben og, og springstoffer, som der er tilbage fra dengang, der er, er op gennem Europa. Og det er blandt andet noget af det, man har, har set i Sverige. Øh, og så tror jeg også, der er meget i, altså hvis man i et eller andet miljø begynder at gøre noget på, på en måde, så tror jeg, det, det, det smitter lidt af, og så... Øh, så har de haft den og så lærer man Gud, kan man gøre sådan her, så gør vi det. Ja, og jeg tror også, der er, det kan Rikke måske svare bedre på, men der er måske også noget i det, det her med, jamen, øh, hvis man skal give tilbage eller lave en bytter, som det hedder, i det kriminelle miljø, så, øh, så er man nødt til enten at gøre det samme, eller gøre noget, der er lidt vildere, eller lidt større. Så, så hvis der har været en, en gruppe der har, der har lavet sådan en springning i, i, i dit øh, nabolag, jamen, så skal du ud og lave en, en, en springning, der er endnu større, eller vise, at du, du har øh, samme mulighed. Har du nogensinde beflyttet dig med sprængstoffer, Rikke først? Nej, det kan jeg ikke rigtig præle Jeg har haft, øh, haft lidt med nogle håndgranater og det at gøre, men det er, ikke, det er jo ikke nær i samme dur. Men jeg kan 100% sætte, sætte mig ind i det, som Dan han siger og siger, at det der med, at hvis man sætter et statement et sted, eller hvis man, hvis man prøver at vise sig frem et sted, så kommer den modparten tilbage, og jeg skal gøre det dobbelt op. Øh, altså for at komme med et lidt eksempel, der var, øh, hvis der kommer et i et sted, jamen, så må du forvente, at de kommer tilbage med en pistol. Det plejer jeg altid at sige til folk. Okay. Dan Bjergaard, nu ved jeg jo, at du som journalist, der tænker du stort der i store sammenhæng, og som politimand er du trænet i aldrig at få tunnelsyn og lægge dig fast på noget alt for tidligt, men jeg spørger dig alligevel igen, og nu lidt mere ledende. Hvad tænkte du, når du hører om en eksplosion uden for Skattestyrelsen i København? Tænker du bander? Tænker du terror? Tænker du skattesvindler? Hvad er din første association? Ja, men der er jo ligesom to spor i det, fordi... Det, det er jo rigtigt nok, at det første, det er, at man tænker det her om eksplosioner, og, og det ser man i kriminelle miljø og i Sverige osv., men så omvendt må man sige, jamen det sted, det, det foregik, altså gerningsstedets øh, skattestyrelsen, det er jo et lidt specielt sted, fordi hvad er det for en signal, man vil sende? Øh, altså, hvorfor det er ja, det? Man kan jo lave alle mulige spekulationer med, hvem er sure på skat, altså hvem har interesse i, og der er jo mange, der synes, de betaler for meget skat, men der er jo unægteligt alligevel et stykke vej til at placere springestof for en, en skattebygning. Så, så hele det her med, hvad kunne motivet være, og det er jo altid det, politiet forsøger at finde ud af, når de skal opklare for forbrydelse så skal man jo finde et, et motiv. Uh, og der kunne man sige, jamen var der nogen, der sådan decideret havde både muligheden for at foretage den her sprængning og var tilpasset sure på skat. Altså, den... Jo, eller er gerningsstedet overhovedet relevant? Ja, og, og, og, og den kobling øh, var jo selvfølgelig svær at lave med, med, med skat, øh, og, og der kan man jo gå ud i alle mulige tankespænd, øh, som jeg sagde om. Altså, hvem kunne finde på det, eller er det et, et helt tilfældigt sted, at, at det er foregået? Jeg har hørt den overvejelse, at øh, området omkring skattestyrelsen, der hvor det ligger ved Nordhavn station, der, der er jo et, faktisk bygget en helt ny bydel øh, ved, ved Nordhavn i København, jeg mener udenkøbt, at de har fået deres eget postnummer, men altså, som jo er Østerbro, København. Så, så efterhånden er der ret meget beboelse og så liv i, i det område. Men stadigvæk er lige der, hvor Skattestyrelsens ejendom ligger, der er ret øget sådan en tirsdag aften. Der, der er S-tog, og der kører busser og sådan noget. Der var jo også forskellige vidner fra netop busser og S-tog, som har henvendt sig til politiet. Men der er ikke... Altså, det er, ikke, det er sådan et lidt øget sted. Så jeg har hørt den teori i luftet, at det kan også være nogen, der skal ud og prøve noget af. Altså, nu har vi fået fingre i noget sprængstof, hvor vi skal bruge det et eller andet andet sted. Nu skal vi lige se, hvor, hvor, meget, hvor meget skal der til. Hvor, altså, det har vi da også hørt om i andre sager. Nogen, for eksempel nogen, der så, sidder og leger med TATP, det her sprængstof, man, man selv kan blande så laver nogle sådan forsøgseksplosioner andre steder. Rikke, hvad tænkte du, da du hørte om? Tænkte du bandekrig, rocker, terrorister? Hvad tænkte du? Det allerførste, jeg tænkte, det er, at det var i hvert fald det ikke nogen, der prøver at ramme nogen. For så havde de gjort det på højlysdag, eller så havde de gjort det, mens der var mange mennesker inde i en bygning. Så det er ikke nogen, der prøver at, at ramme nogen personligt. Det er ikke nogen, der prøver at gå imod nogen mennesker. Det er jo præcis det samme, politiet meldte ud øh, umiddelbart, altså onsdag morgen til pressemødet. Var det det, at man tog givet, at det handlede ikke om? Og skade nogle personer, for så havde man ikke gjort det på det tidspunkt. Men nummer to ting, jeg havde op at vende, det var naturligvis, som, som du selv siger her, at det er måske nogen, der skulle ud at prøve noget af. Men så tænker jeg også bare, at det er stadig bare for tæt på hinanden. Hvis man skal prøve noget af, så gør man det et eller andet øget sted, hvor man ikke risikerer at blive taget. Altså endnu mere øde. Ja, det, tænk, det tænker jeg i hvert fald. Det ville jeg i hvert fald selv personligt have gjort. Så havde jeg skulle gjort det sted, hvor det ikke var i, i midt i en by, hvor der er masser af kameraer, folk kan se det. Så jeg gjort det sted, hvor folk ikke laver mærke til det. Og når jeg så skulle lave min inderspringning, så havde jeg gjort det det sted, jeg skulle gøre det. Mm. Vores øh, vældig dygtige kolleger på Danmarks Radio, de, de samlede så ret hurtigt i løbet af ugen op øh, med historien om, at der sådan set, det er gået hen overhovedet på mig, indrømmer jeg blankt, har været adskillige forskellige slags eksplosioner, sprængninger. Det, altså, hvorfor kalder man det egentlig ikke en bombedand? Det spurgte faktisk også politiet om. Det er sådan et, øh, det er fordi vi ikke ved, hvad det er endnu, men, men altså... Ja, det, og det er jo et spørgsmål om, om semantik, ikke? Men, men jeg tror, fra politiets side, så er det noget med at simpelthen være så, så objektiv som muligt. Altså det der med at sende, Altså, det lyder måske forkert i befolkningen, så men øvrigt, hvis skal tale om, at der er bomber i København, Altså, så er det sådan lidt mere. Uh, det, det er lidt mere en fagterm at kalde det en, en springning, Altså en, en bombe, så får man også et billede af en, en stor uh, sort kugle med en lang lunte. Uh, <laughs> det kommer sig an på, uh, hvilken litteratur man læser. Uh, den, uh, jeg, og, uh. det, og, det, og det er jeg ikke sikker på, at uh, uh, uh, uh, uh, det er det, der er brugt her. Så, så jeg tror, det, det er for ligesom at, uh, at være helt objektiv og, og sådan ikke sige noget, der i hvert fald er, er forkert eller kan misforstås. Uh, politiet, uh, uh, Københavns Politi er til pressemøde uh, onsdag formdag kl. 1, nej, kl. 10, og... Uh, og sagde der, at nu ville man gerne melde ud, at det her var noget, nogen havde gjort med vilje. Og man begyndte at tale om det som et angreb. Men jeg ved ikke, om nogen af jer så havde radio eller tv tændt. tidligere på morgen onsdag, der var Morten Bødskov, som jo er blevet skatteminister, han var ude at besøge skaderne, fordi det er jo styrelse under ham, og han talte om, om, om et angreb, og sådan altså, faktisk længe før politiet havde sagt, vi ved ikke om det her, er et, at u altså, noget, der er sket ved et uheld, et eller andet, hvad ved jeg, gasledning eller sådan noget, eller eller hvad? Jeg sad ved radioen og tænkte, at Morten Bøsgaard, Han har jo været justitsminister en gang. Han har lige taget fejl af, hvilken, hvilken hat han har på. Øhm, hvordan finder man ud af, hvad det er, der er sket? Ved du det, den? Det, det kunne vi også se fra de øh, fotos, der var fremme ude for gerne sted, Altså politiet rykker jo ud med, med det helt store apparat, og der har man både et altså de her fra EOD, som er eksperter i... i uh, eksp e EOD? og det er øh, militærets eksperter, som, som har styr på springstof, og de kan, de kan ret hurtigt se altså både hvad det er for en et... Øh, et springstof, der er brugt, og ud fra skaderne kan man ligesom sige, hvor meget er der blevet brugt. og ja, hvor kraftigt har, hvor kraftigt det, har det, ja. den her øh, sprængning været. Og så sender man også øh, sådan, et, øh, et, sådan et kemisk hold ud, som, som faktisk ret hurtigt kan måle, om der... Altså, er det her... Altså, for eksempel, hvis det nu var en terrorhandling, så kunne man sige, øh, kan der være et eller andet kemisk i det her? Altså, er, er der noget i luften, som vi skal passe på? Og sådan noget. Det var man jo også ret hurtigt mm -hmm. ude og sige, altså, der, der er ikke noget i det her, der på længere sigt, er, er farlige for folk. Uh, og så er det altså øh, politiets der grund rundt og piller i meget små ting og, og finder forskellige bevismaterialer, som man så kan undersøge efter, selvfølgelig. Ja, som netop også er de her kemiske analyser til at finde ud af, hvad er det for noget sprængstof og sådan noget. Ikke? Men nu skal I høre, jeg høre, jeg citerer nu med, øh, fra, øh, fra vores kolleger på Danmarks Radio, som har lavet den her oversigt over, øh, over de eksplosioner, der har været i hovedsatsområdet det seneste halve år. Som de skriver, at det er de første der har trukket så meget opmærksomhed, som angrebet på Skattestyrelsen tirsdag aften. Men øh, de første to, der er vi tilbage i februar måned. Det er en tøjbutik på Christiania. Der er der først den 13. februar øh, natten til onsdag den 13. februar udløst en bombeladning, hedder det her, øh, i en tøjbutik på Christiania. Og, øh, og så øh, sker det igen, Altså endnu en eksplosion, hvor der bliver knust ruder og sådan noget. Bare fem dage efter den 18. februar. Når sådan noget sker, er der jo ikke nogen, der tænker terve. Nej, det er der Nej. ikke. Men, øh, og, og det lyder så, der er ingen meldinger om til Det står der hjemme. Det lyder ikke som om, der er no noget som helst opklaret i det. Så øh, tøjbutikker på Christiania og bomber, lyder det ikke lidt... Øh? Jo, altså... Øh, det, som, som man kan sige med, med det, og som, som nogle af de, de oplysninger, som, som jeg har fået for, for nogle kilder, det er, at altså, den del, der skulle handle om de her springninger ude på Christiania, det skulle handle om noget internt opgør i forbindelse med noget narkohandel. Øh, altså nogen, der er sure på hinanden øh, over et eller andet. Um, og om det, om det sted ude på så er tilfældigt eller om det er nogen, der er i det det, det, det kan vi jo ikke vide. Altså det, er, det er, som du siger, det er, det er en tøjbutik derude, men, men det har været nogen, der ude på Christiania har skulle måske statuere et eller andet eksempel. Og så har, øh, og så det er, ja, man kan sige, at det, det også sker to gange det samme sted, og specifikt i en forretning, tyder på, at det, det er, der er et eller andet opgør med dem, som har den forretning, eller et eller andet. Ja, ja. eller i, i området, øh, om det, altså det, det, det har vi jo ikke noget belæg for at sige, Lige på, det er den butik, det skal vi også sige, at, at det, det, det kan vi ikke sige, men, men der er i hvert fald nogen ude på Kristiania, der er blevet suger på hinanden. Og derfor har lavet det her. Og faktisk allerede i forbindelse med, med, med, med det springninger, er der at florere nogle rygter i, i, i bandemiljøet om, at altså, der var nogen, der havde adgang til, til, til sprængstof, som, som man måske ikke havde set i, i samme kaliber tidligere. Um, og, og, og det er jo også derfor, at, uh, at man måske kunne, kunne tænke derhen af nu. Mm. I april måned, Hodersplads, det er lige ved Mjølnerparken på Nørrebro i København, der er der så en ny eksplosion. Det, det er en bil. Øh, en, en, en mand kan se sin egen og konens rengøringsvogn stå raseret øh, Ude foran, nede på parkeringspladsen Bagpartiet er kryllet sammen på bilen osv. Ingen personer er kommet til skade Det sker også om natten i april Men i det øjeblik, vi ser eksplosioner, sprængstoffer Og så myldner parken Så sker der jo også nogle automatreaktioner op i i, i hvert fald journalisters hoveder øh, Hvad tænker du? Hvad tænker bandet opgør med det samme? Ja, men, men når så den, det går ud over en, en 53-årig mand, som måske har et rengøringsfirma. Men, men var, det var den, der skete i... Øh, april måned. Ja, men det var det, var lige, var det ikke der, hvor øh, Rasmus Pallolland skulle have demonstreret det i, i Mjønderparken dagen rigtigt. efter? Øh, og det var jo blandt andet formentlig på grund af, af den øh, springning, at man sagde til, til Pallolland, at han ikke kunne demonstrere eller holde sin, sin demonstration der i, i Mjønderparken, og så blev rykket til Blågårdsplads, hvor vi, vi så alle de her optøjer. Og der var jo noget, der tydede på, at der i hvert fald var, det kunne man jo også se på optøjerne, et eller andet fælles front og forståelse om, at øh, han skulle ikke være han på... Han skulle modtages på en særlig måde. Ja, ja. Og, og, og der var jo lidt det specielle i det, at, at, at, at der virkede det jo til, at, at de her normale fjendebilleder, man ser på Nørrebro, det, det var sådan relativt udvæsket og man både fra fra de grupperinger inden omkring Mjølnerparken og de grupperinger inden omkring Blågårdsplads, sådan havde Danny en eller anden fælles front, og, og jeg tror helt sikkert, at politiet på det tidspunkt har vurderet, at, at den der øh, bombespringning, øh, det, det var noget, der skulle øh, skræmme eller skade øh, Rasmus Paludan, hvis han skulle øh, troppe op i Mjølnerparken. Uh, ja, det er sådan lidt min, min fjendens fjerne af min ven, der var. Pludselig. Men, men det, det er vel heller ikke opklaret, om, om det havde noget som helst med noget at gøre. For det kunne vel også være, rigtig nu kigger jeg på dig, så noget med, nu skal vi prøve nu har vi fået fat i det, og nu skal vi se, hvad det kan. Ja, altså, altså, og det første, jeg tænkte, er, at det kan også være, at der har boet en af deres rivaler i nærheden. Det kan være, at øh, det kan have været med familie. Det kan have været så meget. Det, der er, når man er i det der miljø, der, det er, at på et tidspunkt, der er i hvert fald nogen, de har så altså ingen grænser. De er sådan set ligeglade de skal gå efter familier, eller hvad de skal gå efter, hvis de hvis de vil nå derind til, hvor de gerne vil. Er der... Altså, ja, som det måske allerede fremgår, jeg ved ikke ret meget om er, er vi, kan det også være sådan nogle... Nu har vi bundet syv kanonslag sammen med gaffertape, og så kan vi det et stort bum, altså, så vi over i mere i sådan en kategori af drengestræder? Nej, det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det her det, det ikke er. Altså, det, det, som politiet jo også har været ude at sige, det er, at det er en anden form for, for dynamit, der er brugt i hvert fald der mod skat. Ej, og, og det er ikke noget... Altså, det, det kræver noget lidt andet, og det kræver også, at man skal kunne finde ud af, altså at få det her til at eksplodere, det er jo et, altså der skal jo en anden form for tændsats til, øh, og det, det skal man i hvert fald have noget viden om, før man kan, før man kan få, øh, få sådan en bombe detoneret. Mm. Jeg spoler lige lidt videre hen over de næste her, som øh, kollegaen på Danmarks Radio har, har ridset op. Der er en mere i Nord Københavns Nordvestkvarter i maj måned. Øh, der er et høj brav, og så holder der en totalskadet BMW tilbage, og det ligger spredt ud over hele øh, fortorvet. Så øh, det er et par dage senere i en T. Hansen-forretning, øh, der, der ser det ud som om, at der er øh, lagt en sprængledning, eller hvad det nu er ved, ved en aluminiumsport ind til et lager. Så når jeg straks at tænke, at nogen, der prøver at lave indbrud ved at komme ind på den måde. Men altså, hvad ved vi? Og så er der en øh, eksplosion en på Amager, Øresundsvej den 31. maj. Øh, der er så en. Et butiksvindue, der er ødelagt, og en, og en parkeret bil, og sådan noget. Men, øhm, og sprængningen er foregået ved den parkerede bil. Altså i gamle dage, der var... I gamle dage, men, men under rockeropgøren, de sådan, større rockerkrige, der har der været faktisk flere eksempler på sådan noget med bilbomber. Altså i det miljø. Og jeg synes der indimellem også, når politiet har gjort våbenfund, typisk i forbindelse med rockerbandekonflikter, at så, så bliver der fundet forskellige skydevåben. Du sagde før, håndgranater, Rikki. Ja. Og også noget, som kan enten blive så nogle detonatorer, eller noget sprængstof eller noget, der kan bruges til at bygge bomber. Kan man ligesom alt lige tænke det miljø? Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det... Altså, det kan man jo godt. Altså, jeg, jeg tror personligt ikke, at det her det er noget, der trækker tråd til, til sådan et decideret rockermiljø. Altså, jeg tror også på baggrund, at den seneste springning på, vi skal på, på, uh, på nærpolitisationen. Altså, der vil jeg sige, også på baggrund af de her oplysninger med, at, at miljøet skulle have adgang til, til springstoffer, så vil jeg sige, at det, det er den retning, man skal kigge i. Og, og igen, jamen, så må man jo også kigge på de her steder i nærpolitisationen og, og skat. Altså, er det tilfældigt? Er det et eller andet signal, man gerne vil sende? Altså, da, da jeg var i, uh, i, i politiet, så jokede vi jo altid med, at når man havde skat med ude, så kunne de sætte nogle flere nuller på på, på bøderne, en vi kunne. Og der, der er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at politiet og skat i mange år har presset de her bandemedlemmer, altså kørt den her Al Capone-model, hvor, har... ah, hvor man går efter dem på økonomi og socialbedrageri og skattesvindel og sådan noget. Ja, ja, og tager deres biler og, og så videre og så videre. Um, og, og jeg ved ikke, om det, om det er motivet, eller om det er et signal, eller om det er tilfældigt, eller hvad det er. Men, men altså, når man kæder det hele sammen med de ting, og, og også den... Efterlysning politiet nu har været ude at sende ud, og der er jo det her videomateriale af en, en fyr, der kommer øh, gående øh, klædt i, i sort tøj og med, med en handske osv. Øh. Betyder det noget, det med den ene handske? Nej, det, det, det ved jeg ikke, om det betyder. Nå, altså, det, er, Æ, bare, det kunne man bare se. Ja, yeah, øh, altså så vil jeg sige, så, og, og det område, altså det, det er jo... Øh, yder Nørrebro, som, som er relativt uh, hårdt belastet af, af bandeproblemer, altså, så, så vil jeg begynde at sige, at når man lægger alle de der brikker sammen, så tror jeg personligt, at man skal kigge uh, mod bandemiljøet. Forskellen på alle de tidligere sprængninger, og så de seneste to her mod Skat og mod en nærpolitistation på Nørrebro i København, er jo, at de seneste to, der er det pludselig noget, der rammer offentlige myndigheder, offentlige bygninger. Og, og det giver, det er jo nok også derfor, at det, det giver en anden opmærksomhed. Også politisk set, at ø, vi har en, en minister ude der tidlig i morgen hos Skat. Statsministeren udtaler sig, jeg så, at just, den justitsminister har udtalt, at politiet skal bare sige til, hvis de har brug for lovændringer eller flere ressourcer. Ø, og så er regeringssikkerhedsudvalget blevet indkaldt. Uh, og, og, det, og det kan jo godt også sådan signalere uh, nu der er, er det fordi de ved der er et eller andet med noget, eller noget det kan man overhovedet ikke lægge i det det kan lige så godt være dybest set okay, nu skal vi, lige, vi har alle sammen været på sommerferien nu skal vi lige have samlet trådene hvem ved hvad, hvad kan vi sige hvad må vi, skal vi lade være med at sige uh, og også selvfølgelig at signalere ud til befolkningen det her det er vi opmærksomme på det tager vi alvorligt og nu indkalder vi sikkerhedsudvalget uh, men, så man kan ikke, som jeg forstår det lægge yderligere i det Nej, og det, og det er jo også vigtigt at sige, at på det pressemøde, der blev holdt lørdag, var øh, Jørgen Bavnskov, som, som er chefpolitinspektør, der var jo ude at sige det her, men man kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om der er en sammenhæng mellem de her forskellige episoder. Øh, der kan man jo så også omvendt sige, jamen, hvad, hvad, hvad, altså, hvornår er der en sammenhæng, fordi en sammenhæng kan jo både være, at det er den samme gruppe, der, der gør de her ting af forskellige årsager. Altså, øh, nogle af de der ting, som, som du læste op, som DR har afdækket med, med de her forskellige springninger, det kan jo være noget, der, der er rettet mod virksomheder. Det kan være afpresning, det kan være et fjendebillede med en bil, osv. Og, og, og så kan det være det her, som er nogle øh, altså sådan, øh, synlige mål i befolkningen, nogle offentlige myndigheder. Så, så, så der kan man sige, der kan det være gruppering, der er en... Øh, altså det, der, der er genganger, ja, ja. Og det kan jo også være selve målene, altså... Øh, altså er der et eller andet i, at man både er øh, sure eller vrede, eller vil statuere et eksempel over for, for, for skat og, og politi, eller er det to helt forskellige? Er det nogle copycats eller et eller andet? Det tror jeg nok på. Jeg, altså, jeg, jo eller eller det er et spørgsmål om, at der pludselig er en eller anden grund er tilgængeligt sprængstof, ja. som er det samme, men som forskellige har kunnet få fingre i. Ja. så det er bare, bare når politiet er ude at sige det her med. Der ikke er nogen sammenhæng, så, så må man jo også, altså, så er det jo at spørge. Jamen, hvad, hvad, altså, hvornår er noget, hvornår er noget en sammenhæng altså, det, det, det er jo ikke til at vide. Jo, men det er vel også typisk i, i journalisthoveder, at man altså, så sker der to forbrydelser, som kan ligne hinanden inden for en forholdsvis kort tidsramme i nogenlunde samme område, så, så er der jo nogen, der er vældig hurtige til at, at, at ligesom konstatere, at det må hænge sammen, og det kan man jo ikke vide, om det gør. Nej. I virkeligheden ved vi jo, altså nu taler jeg talt om det her 20 minutter, men i virkeligheden ved vi jo vældig lidt om det, lang tid. At tage. Altså, er det svært til noget efterforskning med, med alt det der teknik og kemi og sådan noget, du taler om? Æ, nu, nu kan man sige, nu har politiet jo nedsat sådan en særlig gruppe der, med en masse forskellige kompetencer, som, som arbejder målrettet på det her. Og man kan se ud fra, fra de ting, som politiet har været ude og sige i pressen om, hvad de gerne vil have oplysninger om. Jamen, så er man i gang i politiet med det, med det helt store net. Og det, man jo har gået efter nu, det er blandt andet den her øh, gerningsmand, som de har ude sige, at det er gerningsmand, Vi har set om stille den her øh, sorte pose med, med springstoffen i. Og, og det eneste, vi ved om den gangsmand, det er, at det er en, der går i sort øh, poset tøj og, ikke, og er jævnt hen ligeglad med at blive fanget på et overvågningskamera, Fordi hvis man tænker sig at placere en sprængladning foran en politistation, så, så ved man godt, at man nok bliver filmet. Ja, og, og der, der kan man sige, der er øvelsen for politiet at finde ud af, altså, hvem er ham her, hvordan er han kommet til. Det her sted har han måske været et andet sted tidligere, hvor han ikke har haft øh, maskering på. Så, så det er jo nogle af de ting, som man formentlig sidder og arbejder på højtryk på inden på øh, politigården lige nu. Yep. Og der er vældig mange henvendelser fra offentligheden til politiet allerede, men jeg, jeg tror ikke, at jeg gør politiet øh, triste ved at gentage, at ved man noget, ser man noget, kan man genkende noget, så vil Københavns Politi stadigvæk gerne høre fra offentligheden. Du lytter til Politiradio på Radio Følgjusen. I studiet Dan Bjergaard, Ricky Fosk, jeg hedder Marie-Louise Toxvi og vi flytter os nu fra Bumper i København til Togsenge i det sydfynske. Og for at få hjælp til det, øh, har vi nu også Linnea Marie Andersen fra Fyns Amtsavis med. Ikke også, Linnea? Jo, det har jeg da. Dejligt. Tak, fordi du vil være. Jeg har bedt dig om at være med, fordi du i modsætning til mig øh, var på Togsenge under et timelangt drama, der udspillede sig øh, i slutningen af juli måned. S øh, som jeg forstår det, så, så kommer den, den første melding, handler om at en mand, har skudt mod nogen, der har bevæget sig ind i hans hus på Togesenge. Hvornår hørte I-meldingen i Svendborg, hvor du normalt sidder på redaktion? Jamen, vi fik jo et tip om, at der var en masse politi ude i Bjerreby øh, allerede klokken halv to. Øh, den dag. Øh. Og det reagerer vi jo selvfølgelig på ved også, at vi ringer til politiet for at høre, hvad der foregår. Og de kunne jo så sige ganske lidt, udover at der var en mand, der har skændt sig ud i hans hus ude i Bjerby. Øh. og så, så tager jeg jo derud og, og står på en 200 300 meters afstand øh, ved afspæring og, og kan se, at der er politifolk nede omkring øh, det område, hvor det hus ligger. Hvad, øh. hvad er Mjørby på Torsægen? Lige ja, Andersen. der er lidt på Der er lidt side på tosing. Øh... Hvad er Jamen, det er jo en lille landsby med egentlig rimelig velhavende en folk, som bor der nede, og det er jo ja, kan man måske godt være et godt ord for, for hvordan det, det ser ud og er i bjerrby, og, og det er jo også meget tydeligt på naboerne, der står ikke, de, de ved jo ikke noget øh, og, og står ude ved, ved, ved vejen og, og, og undersøger, hvad, hvad pokker der er, der foregår i, i en by, der ellers er, er ganske fredelig. Øh. Så, så ja, så, så der var der også stor forundring hos, hos, hos de naboer, som, som boede tæt på, på det sted, der så var omringet af politifolk. Øh, men, men egentlig er det hele ganske stille og roligt i de første par timer. Det virker, som om politiet har kontrol over situationen, og, og at det nok skal lægge skal nogenlunde fornuftigt ud. Og de prøver jo selvfølgelig på at overtage ham til at komme ud øh, fra huset, som han... Øh, som han har gemt sig i. Men øhm, det er jo sådan øhm, at, når man står der som, som reporter, så, så står man jo typisk på en vis afstand, og man kan egentlig ikke, altså, nogle gange kan man tænke, hvorfor står jeg egentlig her? Fordi jeg kan ikke se, jeg kan jo ikke for alvor se, hvad der foregår, jeg kan ikke rigtig følge med i, hvad det er. Og så, og jeg forstår det, du har stået der i timevis, og kigget på politiet, der stod ja. og ventede på, på en eller anden måde at, at få manden ud, og det var, det, det var beboeren i huset, det drejede sig om, ikke også? Jo, det var beboerne i huset, det drejede som om, som havde haft besøg. Øhm, det viser sig i et, et grundlovsforhør fra i fredags, at det, der, det handler om en skilsmisse, som har været meldt ud øh, i weekenden op til, til den tirsdag, hvor det så skete, øh, og, og konen har angiveligt været i huset sammen med hendes søn og nogle af hans kammerater, og det er så der, der er, er sket øh, Ja, der der har været nogle uenigheder, og han har så øh, øh, hun har kunnet høre at øh, der han har været nede i våben øh, hvad hedder det våben, våbenskabet. Øh, ja, våbenskabet ja våbenskabet og så øh, hun flyttede derfra og så har han efterfølgende skudt ud efter dem, efter de har været ude af huset og det er jo så det der det er der derfor, bliver anmeldt, der bliver ringet hvorfra, til politiet. Ja. Lige præcis, og politiet så kommer ud Og det er en lille styrke, der er ud til at starte med, men, men langsomt hen ad dagen kommer der flere øh, vogn fra Odense, og de er faktisk ret mange derude på et tidspunkt. Og, øh, der er et lille vandværk inden øh, huset, som de ligesom går i, i ly af. Øh, og det er det, jeg kan se fra hvor jeg står ved vejen og ved byskældet øh, der er de rykker rundt og, og en gang imellem inde i huset og kommer tilbage igen. Men det er egentlig meget virker kontrolleret, og som om der er styr på det i de, de første par timer der. Men så? Øh, ja, så klokken 5 minutter over halv fem. Der er lige pludselig, der lyder der et skud øh, dernede fra. Nede fra huset? fra huset, ja. Og man tænker, øh, nu, nu, nu, nu er der et eller andet rivende skal, og det starter over walkie-talking. Jeg står ved siden af en politibetjent, der holder vagt for biler og øh, det ikke skal køre ned. Og der hører jeg så, at der er en betjent, der er skudt i, i højre overarm, øh, hvor efter der bliver spurgt, hvem, hvem er ramt. Og så er der en, der siger, at der er en betjent, der er ramt. Så på den måde kan jeg også konstatere, at der er en eller andet rimelig skal. Og der kommer en ambulance, som holder klar og kører ned øh, og får borgen ud og politibetjenten op på den borg. Og der går 10 minutter, hvor jeg er på afstand fra, hvad jeg kan se ned til det vandværk, hvor de holder til. Måske ikke kaos, men i hvert fald forvirring, og, og hvad der før havde været så kontrolleret, var lige pludselig ikke så kontrolleret længere, og det var tydeligt, der var et eller andet rivende dernede. Og så går der jo de her 10 så, minutter, så selv hvor ikke... hvis, Selv hvis du ikke havde kunne høre på, på politimandens radio den der melding om, at der var en, der var skudt, så havde du kunne se, at okay, nu er der sket et eller andet vildt. Uden tvivl ja. ja. Der var, det var meget tydeligt skift i, i situationen dernede. Mm. Ja, og så og... går det de her 10 minutter, hvor man ikke helt ved, hvad pågår, der foregår, og, og hvad nu. Og så øh, måske 10 minutter øh, ja, med forvirring dernede, men hvor man står i en stillhed og tænker, hvad, hvad, hvad så nu? Øh, og, og så lige pludselig så lyder der jo endnu et skud, og øh, der kommer faktisk, jeg, jeg tæller jo skudene, der er lige pludselig 10 skud i løbet af, af 10 minutter. Øh, 10 minutter af kvarter lyder der, så 10 ekstra skud ud over det første, som, som kom lidt ud af det blå. Jeg har læst øh, mig til, øh, Line at, at politiet siger, at ja, det kan godt være, at det er nok dig, de mener, at der er en, der har talt sig til 11 skud i alt. Men, men man kan ikke vide, om det er skud fra, fra øh, at det har været, at man har skudt gas ind i huset for at få manden ud, mm, eller hvad der har været. Mm. Hvor, hvor våbenkyndig er du? Jeg er ikke særlig våbenkyndig overhovedet. Godt, så spørger vi lige, der er en for han ved noget om det her. Øh, for det første, Daniel, hvilke politifolk sender man ud til sådan en opgave? Det, det er jo lidt forskelligt. Øhm, Politikredsene de har jo de her, øh, altså deres egne, hvad skal man sige, som, som øh, altså reaktionspatruljer hedder det, øh, Romeo-patruljer. og det er nogle, hvad skal man sige, det er almindelige politibetjente, man kan sige det sådan, men de er så særligt trænet i blandt andet det her med at lave indtræning efter en, en farlig gerningsmand. De er god til, til de her store demonstrationer, så altså større operationer. Um, og så kan man sige, så kan man gå helt op i, i vi har jo også aktionsstyrken ved gisseltagninger og, og terrorhandlinger og sådan noget, så så, så det, det er lidt forskelligt alt efter, hvor alvorlig situationen er, og her kan man sige, der er det de, de her, altså, øh, jeg formoder, det er Fyns politis egne øh, patrulje, altså den her reaktionspatrulje, som, som er særlig uddannet til netop at lave sådan en indtrængning, hvis man ved, der er en, en bevæbnet gerningsmand derinde, som man skal have ud, og, og det er jo også, som vi hører her, man, man forsøger jo først på alle mulige andre måder, altså først så laver man det, der hedder et ud, udkald, øh, det som man råber sådan en stor mikrofon og siger, øh, du skal komme ud nu og... Lægger på øh, på maven og sådan noget. Øh, og så ellers, jamen, så er der så op af, så øh, forsøger man at lave sådan en... en man kan vel også ringe til ham? Ja. Det kan man også. Øh, og, og så forsøger man så, altså hvis, hvis han skæmmel, er, er forskandt på den her måde, jamen så vil man typisk lave det, der hedder en, en indtrækning, og det er sådan et, et helt hold der går ind, og, og der har man sådan lidt forskellige metoder. Man kan både gøre det sådan øh, i gamle man men det er meget sådan defensivt og gik meget langsomt ind. Øh, det tror jeg, man er gået lidt væk fra i dag. I hvert fald så, så er man lidt hurtigere til at komme ind, man forsøger at rense lokaliteten hurtigt, altså komme ind i alle rum og se, hvor befinder han sig henne. Øh, og hvis der er en, der er så farlig, at man ved at bevæbnet, så vil man typisk have sådan et, et, et stort skudsikker skjold, som, som de går forrest med. Og, og som jeg kan forstå, det i den her sag, jamen så er det så det her indtræningshold, der er blevet skudt efter, altså i, ja, det kan være i, Ja i forbindelse med... Det, det, er for, det er sådan, som jeg tolker det. At så man, måske hvis han inden fra huset... Og det har du jo ikke kunne se, Linea Andersen, der hvor du stod. Men hvis man inden fra huset kan se, nu rykker de altså ind til mig, så kan det være, at i den forbindelse at han afgiver det første skud. Ja, det er... Men jeg ved ikke, om det, det er sådan, det hænger sammen. Nej. Øhm, er der, Opstår der... Altså, kan du godt... Sæt ind i, at der opstår en eller anden form for nærmest kaos i det øjeblik, situationen ændrer sig ved, at manden faktisk skyder mod politiet. Jamen, det, det, det, altså det, det er selvfølgelig godt, det, altså øh, det, er, det er jo lidt ligesom, man siger i fx i, i, i boksning. Man har altid en plan, indtil man bliver slået i hovedet, ikke? Øh, og, og det er klart, at de her betjente, når de, øh, når de går ind på den her måde. Men man, man ved godt, at, at man er trænet til, at der kan være en, der, inden, der skyder efter en. Men lige så snart, at der bliver affyret et skud, så er det klart, så, så sker der en eller anden. Der vil altså ske en, en panikfase, øh, og, og det er jo så der, hvor de her betjente er, er særligt trænede. Altså, de laver rigtig meget træning i det her, så, så det gælder om at begrænse den panikfase, og så øh, det første, man har fokus på, det er det der, hvis der ligger en, en såret kollega, jamen, så skal man have hævet ham ud igen, øh, og få trukket sig tilbage, øh, og så... Og i sikkerhed. Ja, og så kan man så øh, starte forfra, eller, eller ringe efter endnu flere betjente. Mm. Så, så når Linea beskriver 11 skud, og nu siger du dog lige over 10 minutter, så det er jo ikke sådan, så der pludselig bare nu fyrer vi alle sammen af på, på fuld tryk. Giver det mening for dig også det her med, at jamen, det, kan være, det kan være gerningsmand, der skyder igen, det kan være gas, der bliver skudt det kan være politiet, der skyder med, med deres håndvåben eller hvad? Ja, men det, altså, det, det, det kan jo sagtens være, altså, og, og nu er vi i ren spekulation, men det kan jo sagtens være det her med, at politiet, har lavet, politiet har lavet en indtræning, øh, gerningsmanden har affyret et, et skud mod dem, det kan sagtens være, at der er blevet skudt tilbage allerede her. Det, det giver jo et par skud, som man trykker ud igen, så man har skudt gas ind, måske forsøgt at gå ind igen, og, øh, og så har der så været endnu flere skud, og så ender det jo så med det her øh, skud, som politiet affyrer på, øh, på ret lang afstand, altså som jeg har læst mig frem til 150 meters afstand. Og det er altså et, øh, det, det, det er et, øh, et vanvittigt på den gode måde skud at tage, det, det må man sige. nær Andersen, det skud, Dan taler om nu, må være det, som, som jo dybest set, og man så måske stopper det hele. Fordi gerningsmanden, ved vi, er ramt i hovedet. Mm. Men som, yes. som jeg forstod dig, da vi talte forleden sammen om det her, så ved vi faktisk ikke endnu, hvad han er ramt af. Men Nej, det er vi ikke klar over helt, hvor, hvad, hvordan han er, og hvem der har, har ramt ham i hovedet. Øh vi kan bare konstatere, at han har fået et skud i hovedet, hvilket jo også gjorde, at han kom i kunstig koma, øh, men dog er, er uden for livsfare. Øh, Og han er varteksfængslet i en absentia, øh, yeah, sigtet ja, han... for blandt andet forsøg på manddrab mod, mod politiet, mod en politimand. Og så har øh, den uafhængige, uafhængige politiklægmyndighed så overtaget efterforskning, at det, der handler om skudafgivelserne, altså om politiets skud, så må det være der, nu kigger jeg på Dan Bjergård, mens jeg taler til dig, Linie så må det være i duben, at man skal at få afgjort, hvem er han ramt af? Altså, hvem har ramt manden? Ja, og, det, ja, og det, det er helt standard, at når politiet skyder en, øh, en person, jamen, så overgår sagen til, til den uafhængige politiklameyndighed, som så skal ja, finde ud af både, øh, hvem har ramt ham, og ja, retningslinjerne for, hvornår politiet må, må bruge et, et skydevåben som, som magtmiddel, at de er opfyldt osv., Linnea Andersen, her til sidst, øh, dels ved du noget om tilstanden hos den betjent, der blev ramt? Ja, altså han, det, det eneste, jeg ved, det er, at øh, han er okay. Han skulle igennem nogle operationer og, og ellers så har han, han det fint. Vi fandt, der var som sagt et grundlovsforhør her øh, i fredags, hvor at vi får at vide, at han faktisk... Øh, lå i en position bag en mur, hvor politibetjenten kunne se den 53-årige mand, der går rundt i huset med lang genstand. Og det er så her, at den, den manden i huset har, har lige kunne se øh, armen af betjenten, og derfor har, har skudt imod ham. Og det, det var en ting, vi fik at vide på, på grundlovsforhøret i fredags. Men, men han skulle, betjenten, han, er, han skulle være okay. Og, og den 53-årige mand, øh, har politiet kunne afhøre ham i nu overhovedet, ved du det? Han var i grundlovsforhør i fredag, men i ind i ja. hospital Jeg okay. øh, kunne ikke sige ret meget, men talte selvfølgelig gennem sin, øh, sin forsvar. Okay. Og ja. øh, er han så fortsat fængslet? Ja, varetægtsfængslet, ja. Det er ja. han. Øh, Linea Andersen, jeg gætter på, at du fortsat kommer til at følge den her sag for Fynsham. Ja. Må vi så godt ringe til dig igen? Ja, det kan du tro. <laughs> det ville være dejligt. Tusind tak, fordi ja. du vil være med i dag. Hej igen. Ja, selv tak. Hej. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. I studiet Dan Bjergård, Rikke Foss, jeg hedder Marie Louise Toxvi. Den sag, vi lige har talt om fra Tåsinge, er vel dybest set sådan en sag, Dan Bjergård hvor man, man får et opkald om, at en eller anden mand har skudt ud af vinduet. Man aner ikke, hvad man skal ud til. Er det en farlig person? Er det en psykisk syg person? Er det, hvad er det for noget, man kommer ud til? Og du har gjort mig opmærksom på, at der i, at der i flere politikredse nu er, er sat en forsøgsordning i gang, hvor man netop for måske hurtigere kunne afdramatisere situationer, skal være psykiatrisk kyndigt personale med i patruljevognen, patruljevognen når man rykker ud. Hvad går det ud på? Ja, det, det er et forsøg, der netop er startet i, i fire politikredse, blandt andet øh, Aarhus Politi og, og Lolland Falster, hvor der i, i dagtimerne mandag til fredag, i 8 timer, skal være en psykiatrisk sygeplejerske, som skal køre med i sin særlige patrulje med, med to betjente. Og det er så meningen, at, øh, at de skal tage, tage ud til de her tvangsinlæggelser, som, som politiet bistår øh, psykiatrien med. Altså, når, når folk skal, skal tvangsindlægges, så er det jo politiet, der er med til at, øh, at håndtere det. Okay, så det er på de øh, politiforretninger, hvor man ved, vi skal ud til en person, som, som har vanskeligheder i en eller anden man med syg sygdom. Ja, og, og, og det er jo det, så, hvor man kan sige, øh, hvordan kommer det her til at fungere i praksis? Fordi, som du selv siger, så i en stor del af politiets arbejde, er jo meget uforudsigeligt. Og når man kommer ud til en eller anden, altså nu har man der skyder ud af, af vinduet, det er jo... Det er jo Rigtig alvorligt, men, men altså sådan en klassisk politiforretning kunne også godt være, øh, der står en anden mand og smider alle sine møbler ud af, af vente ud på anden salg. Kan ikke lige køre ud og kigge på ham, ikke? Altså, og der kan man jo ikke vide, er det en, der er blevet sur på kæresten, eller er det en, en, en psykisk syg patient? Øh, så, så, så, så, så det, man kan sige, ja, på papiret kan det, kan det godt være øh, en god idé, men... Der er mange, altså mange af de her opgaver, der, der vil man ikke på forhånd vide, om, om, om det er en psykisk syg, man, man, man egentlig skal ud til. Øhm, men så... ja, men, men den, jeg synes der ofte, jeg har hørt politifolk netop tale om, især den del af at, at man må sige, psykiatriens arbejde, som er alle mulige omstændigheder lander i hænderne på politiet. Det kan der diskuteres politisk meget længere. Men at, at politifolk ikke føler sig glædt på til, og faktisk heller ikke som de rigtige til at håndtere, for eksempel psykotiske mennesker, syge mennesker. Nej, og, det, og det er jo, altså, som udgangspunkt så må man sige, at syge mennesker de har jo ikke brug for politiet, de har brug for, for læger og for, for behandling. Øh, men men altså, antallet af de her tvangsanlæggelser er bare stedet, Altså rigtig voldsomt. Jeg læste, at det var øh, 74 procent siden 2009. Øh, og, og der er jo sådan to kategorier af de her, der man kan blive tvangslagt på, på røde papirer eller på gule papirer. Og det kræver, at man... Altså på røde papirer, så skal man være... Det, det er de her mere akutte sager, hvor man skal være sindssyg. Det er jo en, en, en sindssyg, der kan til sættes med sindssyge. Man skal være til fare for sig selv eller andre. Det vil sige, at man skal være i risiko for begå selvmord eller begå en alvorlig forbrydelse. Og så er det altså politiet, der rykker ud sammen med. en Der, skal være en, en, en, der er det, der hedder en indlæggende læge og en, og en modtagende læge, altså en læge, der skal beskrive de her ting. Fordi det er politiet jo ikke uddannet til. Men, men jeg synes altså, når, når jeg husker tilbage på, på min uddannelse på politiskolen, så var det noget, der blev gjort altså, utrolig meget. Uh, der var utrolig meget fokus på det her. Uh, altså, jeg husker nærmest kun psykologitimer, der handlede om, om, om det her med, hvordan man skulle håndtere psykisk syge. Jeg, jeg synes, det er sådan... Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg ikke følte mig klædt på til... Altså, det, jeg, jeg, jeg synes, politiet uh, altså, generelt set er, er, er godt uddannet til det her. Men er det en god idé, den her forsøgsordning med en psykiatrisk i patruller? Neh, sige... En, fra 8 altså, til 4 der, på der, der, Altså det, det, det, det ligner jo lidt en, en lappeløsning på et, et problem, der ligger et andet sted. Altså, fordi når antallet af tvangsinlæggelser er stedet så kraftigt. Jeg læste også, at politiet bruger 470 timer om året på at håndtere psykisk syge. Altså, så må man sige, så ligger problemet måske et andet sted end hos politiet. Og jeg kan også godt have min tvivl om netop det her med... Ja, de sager, hvor man på forhånd ved, at man skal ud til, til en psykisk syg, så er det fornuftigt. Så kan man jo godt have de her med. Men, men der er alle de andre episoder, hvor man ikke ved, hvad er, man kommer ud til... Og så tror jeg måske også, når vi i forvejen ved, hvor presset politiet er på, på ressourcerne i øjeblikket, altså så tror jeg, at den første patrulje, der bliver sløjfet, når der er en bandekonflikt, eller når der er terroralarmen øh, et andet sted, jamen, så tror jeg, at man, man vil skære det her fra. Det, det, jeg... Men du siger det er fra 8 til 16 i dagtimerne? Men... Nej, 8, 8 timer, øh, 8 timer. Der, om det lige ligger 8 til 16, ja, det nej, ved nej. Men altså det er sådan, øh, og der kan man sige, netop det her med, hvis man skal ud til nogen, som, som skal tvangs og måske på det der, altså i modsætning til de røde papirer, så er der noget, der hedder gule papirer, og det er, hvor man bare skal være behandlingskrævende, øh, og det skal så foretages inden for en uge. Så der kan man sige, der er jo de her sager, der bare ligger og siger, nu skal I lige køre ud og, og, og kigge til ham eller hende og se, hvordan personen har det. Ikke? Um, og der, der, der er det jo fint at have fag, fagpersonale med ud. Hvis der er tid og planlægning og mulighed. Men du, du tror ikke rigtigt på det. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er bare fordi, du synes, alt var bedre gamle dage. Men skal vi ikke følge projektet lidt, og så prøve at en spørgsmål til at høre, hvordan jo, du får det synes jeg. nogle erfaringer fra det. Tak skal du have. Du lytter til Radio På Radio 427. Og når man taler om politiet, psykiatrien og alt muligt andet i dette samfund, så kommer man meget ofte til at tale om netop ressourcer. Og det ord har jeg også hørt gentaget vældig mange gange i forbindelse med den næste hæstlige sag, vi skal tale lidt om. Det er en sag fra Ringsted. I sommer er en bare 15-årig dreng blevet varetægtsfængslet efter at have kendt, at han stak sin mor mindst syv gange med en kniv, så hun døde af det. Øh, der var et øh, grundlovsforhør, der er navnforbud i sagen, men der var et grundlovsforhør, hvor dommeren efter journalisternes øh, indvendinger valgte at lade dørene være åbne, og derfor ved vi fra, altså en, en smule om sagen derfra, blandt andet, at, øh, at det, øh, det fremgår ved grundlovsforhøret, at drengen er autist, øh, og som jeg forstår også andre diagnoser. Øh, og, og det... Det leder jo altså det, det får mig til at tænke, hvordan er det nu med autister? Skal vi nu til igen at diskutere, ligesom man har gjort med mennesker med en psykisk sygdom, eller øh, veteraner med PTSD, hvem er farlig, er man farlig, når man er autist? Det øh, har jeg så forsøgt at researche noget på. Der er man ikke nødvendigvis. Autister er lige så forskellige som alle andre mennesker, men kan for eksempel i en kombination med øh, ADHD øh, reagere voldsomt, fordi der, der er en udviklingsforstyrrelse i hjernen. Det er ikke en psykisk sygdom at være autist, øh, men, men som kræver særlige rammer, som er voldsomt belastende, tit leder til alle mulige andre øh, lidelser, øh, fordi det er så hårdt at leve med, at det, ja, det kan ske, men som alle, der har forstand på det, siger, det, det er så usædvanligt. Når jeg startede med at sige ressourcer, så er det, fordi vi også i medierne kan læse fra familien, at denne her mor, der lever alene med sin 15-årige dreng, som har været autist, fra han var lille, eller det er konstateret, at han var lille, ganske få uger før, har været øh, hos øh, Ringsted Kommune og sige, jeg har brug for hjælp, øh, jeg er utryg, jeg, jeg er bange, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og alene det at skulle sidde og sige, sådan om sin søn, synes jeg må være så ganske forfærdeligt. Øh, et enkelt sted hørte jeg at hun måske ligefrem formuleret, skal han slå mig hjælp før, der er nogen, der gør noget. Ved man, hvad kommunen har sagt til det? Kommunen vil jo ikke udtale sig om den konkrete sag. Det vi kan konstatere er, at der skete ikke noget. Øhm, og så sker så det her. Drengen forklarede, altså svaret på spørgsmål ved grundlovsfør. Det kunne måske godt undre sig lidt over, at, at han ligesom bare gjorde med. Jeg, jeg kender der forskellige forsvarsadvokater, som, som nok ville have sagt, det venter vi lige med. Og han kan ikke rigtig forklare, altså han blev spurgt, hvis du godt hun kunne dø af, at du, at du stak hende med kniven, så siger han, at det var det, der var meningen. Og det spørger man jo om, i, i sådan et forsøg på at få afdækket, er der et forsæt til drab her? Men med den lille bitte smule, jeg har forsøgt at lære om autisme, så, så er det, ikke, altså, det er ikke sikkert, at du kan bruge det svar til at sige, at så er der tale om et decideret drabsforsæt, sådan som der vil være hos mig, eller hos dig, den bliver eller hos dig, Rik. Fordi det er noget med, hvordan hjernen fungerer. Drengen skal jo nu mentalt undersøges. Det er jo tit de her sager, politiet sagde det også, men det samme vi kalder en familietragedie, og så er man ikke så meget for at melde mere offentligt ud. Og det er det jo også. Altså Det, det er en tragedie på alle fronter, og det foregår i en familie. Jeg plejer at sige, jeg synes, at alle drab er tragedier. Det er, jeg også er lidt optaget af her, hvor sagen jo er meget, meget ny stadigvæk, det Der at finde ud af, at der også er en tragedie i et system, som jo på en eller anden måde ikke har kunnet skabe de rigtige rammer rundt om en dreng. Som, altså hvis man er infantil infantilautist, altså har jeg fået konstateret autisme som ganske ung, og man har en mor, der, der giver udtryk for, at, at det går galt, og det er svært, og vi har brug for hjælp. Og det så alligevel går galt, og ender så voldsomt som det her. At det er jo ikke noget, der sker fra en, en dag til en anden, det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, og det, altså det man jo også sidder tilbage og tænker på, det er jo som, som, som udgangspunkt, så er der jo et, et svægt et eller andet sted i et system, der skulle have samlet det her op. Og, og, og så kan man sige, jamen, kan, man, kan man bebrejde det? Øh, altså, kan man placere det ansvar nogle steder? Fordi der sker jo også ting, som man ikke kunne, kunne, ville kunne forudse. Øh, og der er jo tit, man hører det her, altså, det, det, altså kender man, hvis man arbejder i, i systemet, altså der er jo mange, der kommer og siger det her med, der er nogen, der vil slå mig ihjel. Man er jo nødt til at lave en, en konkret vurdering af, af, af, af, af, af, af det enkelte tilfælde. Er en, øh, altså, risikoen for, for, for, at det her det, det kan ske? Jo, æm... hvis du har at gøre med et barn, der har det dårligt. Altså, det, der er det jo ikke kun et kriminalitetsforbygning. Nej. Det er ligesom, jeg tænker, det er altså rigtigt, da du var barn. Ja. Ja, ja, hvis vi nu en eller anden dag gik tilbage til din hjemkommune og fandt din personjournal i Social for Børn og Unge så ville der nok være nogle stykker papir i den. Rigtig De mange. ville have lidt notater om dig her og der. Det tænker jeg. Øhm, så så jeg synes, det er... Et, og, og nu vender vi os lige væk fra sagen om den 15-årige dreng, fordi vi ved så meget, så, så vældig lidt om det. Men alle mulige forskellige udfordringer, som børn og unge måtte have, som skole, socialmyndigheder og ikke mindst forældre, er opmærksomme på gennem hele opvæksten, så får jeg bare nogle gange den der følelse af, at, at så, så, åh, så får man ikke rigtigt, og der er ikke helt nok. Og som der var en, der beskrev for mig, at for eksempel forældre til børn med autisme oplever, at de... de øh, henvender sig og siger, at vi har brug for en hånd, og så får de en lille søster øh, en lille finger Og når de så kommer et år efter og siger, at nu har vi altså brug for hele hånden, jamen, så, øh, nu har vi brug for hele armen, så får de hånd Altså der hele tiden bliver gjort lidt for lidt for sent. Og så bliver man 15 år, og så kan man straffes, og så gør man måske af en eller anden noget, som overtræder straffeloven, og så bliver det pludselig fængselskriminalforsorgen, der skal løse problemet. Det er sådan en kæphest, jeg har lige i øjeblikket. Ja, men, men jeg tænker også bare i hele den her sag her, at det vil være så nemt bare at skyde skylden på den her kommune her og sige, jamen I har ikke gjort noget, af det. det er jeres skyld, at han har gjort sådan her, drenge. Jeg tænker selvfølgelig 100% den her mor her, at, at man går op som mor og tænker, at det må i forvejen være rigtig hårdt. Og gå op som mor, jeg kunne slet ikke fortsætte, at man skulle gå op og sige sådan om min egen datter. Men skulle gå op og sige, ved du hvad, jeg har brug for hjælp, jeg er bange for min egen søn. Og skulle stille sig op og sige det, der tænker jeg måske, at der, der vil jeg måske selv som person måske tage det lidt ekstra hårdt til mig, end hvis der kommer og siger, at jeg er bange for fang der bor min nabo. Men når man stiller sig op og siger, at jeg er faktisk rigtig bange for min søn, så tænker jeg måske, at man skal bruge noget af det. Men nu ved jeg ikke, hvordan den konkrete sag har Nej. været. Jeg ved ikke, hvor mange papirer der er fra førhen. Alt Nej. det her kan jeg sætte Nej. mig ind i. Men, men jeg tænker, at i den grad, den her kvinde her, hun har bare prøvet at råbe om hjælp. Ja. Den, den, nu bliver der jo blandt andet også lavet mentalundersøgelse. Øhm. Og, og spørgsmålet altså det, det at være autist er jo som sagt ikke en psykisk sygdom, det er ikke sådan, så er man automatisk ind under de bestemmelser om, at man er uterrenelig, altså ikke strafejende. Alt det ved vi simpelthen ikke nu, men øh, det vil jeg forsøge at følge med i. Du lytter til Politiradio på Radio 24. Med Dan Bjergaard, Rikke Foss og Marie-Louise Toxvi. Vi har en små 10 minutter igen, og... I to ved på hver jeres måde en hel masse om sag, som jeg ved meget lidt om. Så jeg læner mig nu tilbage med åben mund og polypper, og vil gerne høre jer fortælle, hvad I ved om en bizarre dansk-svensk-somalisk dobbeltdrab -sag fra Herlev med udstikker til Stockholm og Aarhus og alt muligt andet. Dan Bjergård, du begynder. Ja, og du har jo serveret den rigtig flot her. Hvis vi lige skal sådan opsummere sagen ganske kort, så var det det her dobbeltdrab, der fandt sted ud i Zennepshaven i Herlev den 25. juni. Og der skete det, at der var to svenske bandemedlemmer for, for den gruppering, der hedder shotters som sidder sammen med en, en tredje person i en, en bil ude i, uh, ja, der i Herlu, uh, og bliver skudt med både uh, automatvåben, AK-47 og, og pistoler. De her to uh, bandemedlemmer de, uh, de dør begge to. Den ene bliver dræbt på stedet, den anden afgår ved, ved døden senere. Det, dag, det, sker, ja, det skal lige, Ja, det er jo højlysdag, det er sommer, men, men lige klokken lidt i seks, og der er altså, masser af vidner, der sidder og, og kan se det her. Der er blandt andet, Ekstrabladet har bragt nogle, nogle fotos ude fra stedet, hvor man ser de her gerningsmænd med den her ak 47 i, i hånden, stå ganske tæt ved, ved den her bil, hvor de, de dræbte bandemedlemmer sad i. Det er nogen, der mener, det er alvorligt. Det må, det må man det, sige. Nej, det, det er ikke nogen, der skal tro. Nej, går man tæt på en bil og trykker af, så, er det, fordi man gerne vil, så vil man gerne så vil man gerne slå ihjel. Ja, og altså, så der sidder de her to, de, de er dræbte af 21 og 23 år, de er også øh, af somalisk afstamning. En tredje person slipper væk, han løber væk og gemmer sig i en, en busk, ikke så langt derfra, øh, og overlever altså på, på den måde. De her gerningsmænd, de øh, stikker af fra stedet, de har en, øh, en stjollen Audi, øh, lys Audi, som kører i høj hastighed fra, fra stedet, bliver efterladt op øh, i Nordsjælland, op omkring Skodsborg, hvor den bliver forsøgt brændt af, og det går, øh, som det forlyder åbenbart, ikke særlig godt. Øh, politiet finder en, en, en lang række beviser i, øh, i den her Audi. To dage senere er der en er der person, der bliver anholdt i, øh, i Aarhus ved en, en større politiaktion. Han forsøger at flygte ud af et vindue på an, i højde. og der har været fotos af ham her. Ja, det var øh, der, der står ude på sådan en, en lille afsats på, i, i højde. Det lykkedes altså politiet at få ham øh, hævet ind, og øh, i starten vil politiet ikke sige, om det her det hænger sammen med, med, med drabet i Herlu, men, men altså det, det har man været ude efterfølgende at bekræfte. Um... Og, og nu er der så i den sidste uge, der Endnu en, der er anholdt i Sverige, og selvom han protesterer imod det, udleveret til Danmark. Ja, der, der, der sker det. Der er tre, der bliver anholdt ja. i Sverige. Øh, to fædre på 17 og 18 år, og så er der en, en 19-årig, som også alle tre er somaliske afstamning, som bliver anholdt op i, i Stockholm. Øh, to af dem vil, siger frivilligt, at de godt vil, vil udleveres til Danmark. Den sidste her, han har altså protesteret lidt over den her udlevering til Danmark, men blev så udleveret til, til, til dansk politi her i, i løbet af ugen, hvor man blev fremstillet i grundlovsforhør og, og så blev anholdt. Og, og det vi formoder, det er, at de her... Hvad de laver i Herlev, det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved. Men de her øh, det, både dræbte og gerningsmænd tilhører rivaliserende grupper, som oprindeligt har været i samme gruppe, Rikke. Det ved det, Jeg ved, du sidder og rålæser viser hele sin område for at følge med. Det har jeg. Det, der er med de her grupper, det er en gruppe, der hedder Schörter, som gruppe, der kalder sig selv for dødspatruljen. Og de her to grupperinger, de er faktisk tidligere venner, hvor der så øh, har været et, et indbrud eller et, et røveri i en butik, der hedder Forex, hvor der er kommet en stort kontantbeløb ud. Og det har så gjort, at de her to grupperinger, de er så gået hver til sit. Og så har de ellers skudt på hinanden Så skal jeg slå et for, at der er sket ting og sager. Det sidste jeg læste omkring de her shots, blandt andet, og dødsbrugsmål, det var ved 313 sager, der har været med alle mulige unge mennesker, blandt andet. Og uh, syv drab, mener ja. man, der er i den konflikt. Og det... Skal vi høre mere om, men det bliver ikke i dag, fordi Nima Samani, vores producer, sidder og med sine lange arme om, at, at vores tid er gået. Rikke Foss, velkommen som uh, fast medvært. Mange Dan Bjergård, velkommen tilbage. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24 /7.